na na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya maombi yote tuliopata kibali cha kuyatamka mbele zake wiki hii. Ninamshukuru Roho Mtakatifu msaidizi wetu aliyetufunulia neno la Mungu na kutuongoza jinsi ya kuomba toba na ukombozi wetu na nchi yetu. Katika tafakari iliyotangulia tulikumbushwa kwa habari ya kutenda haki na kutafuta uaminifu. Sisi tunaotaka kuona mabadiliko tunapaswa kuwa wa kwanza kubadilika. Sisi tunaotaka kuona haki kitendeka na uaminifu kitawala tunapaswa kuwa wa kwanza kutenda haki na kutafuta uaminifu. Huu ni wito wa kubadilika kutoka katika mienendo ile isiyomtii Mungu ili wokovu wake ukapate kutufanikisha. Nabii Hosea alipotoa wito kama huo aliwaambia watu wake Njoni tumrudie Bwana maana yeye amerarua na yeye atatuponya yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha zetu Baada ya siku mbili atatufufua siku ya tatu atatuinua nasi tutaishi mbele zake Nasi natujue naam tukaendelee kumjua Bwana kutokea kwake ni yakini kama asubuhi naye atatujilia kama mvua kama mvua ya mvuli inyweshayo nchi nasi natujue nam tukaendelee kumjua bwana kutokea kwake ni yakini kama asubuhi naye atatujilia kama mvua kama mvua ya mvuli inyweshayo nchi hosea sura ya sita mstari wa kwanza. Hadi watatu. Rafiki mpendwa hakuna pengine pa kukimbilia kwa ajili ya uponyaji wetu na nchi yetu ila kwa Bwana hakuna pengine pa kukimbilia kwa ajili ya uponyaji wetu na nchi yetu ila kwa Bwana Ajapo turarua kwa ajili ya maovu yetu ni yeye atakaye tuponya Ajapo tupiga ni yeye yafunga majeraha yetu Wajibu wetu ni kumrudia yeye na kuendelea kumjua na kuwa na imani ya kuona wokovu wake. Wajibu wetu ni kumrudia Bwana na kuendelea kumjua na kuwa na imani ya kuona wokovu wake. Hosea anasema atatufufua na kutuinua. Atatufufua na kutuinua. Nasi tunapaswa kusema kwa imani kama Daudi alivyo sema Naamini kuwa nitaona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Naamini kuwa nitaona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Zaburi ya 27 na mstari wa 13. Wakati wote tunapumuendea Mungu kwa maombi yetu ya toba na ukombozi, ni muhimu kukumbuka Bwana ana fadhili, ni mwingi wa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Bwana ni mwema kwa watu wote na rehema zake zi juu ya kazi zake zote. Tunapomuelekea Bwana kwa maombi ya toba na ukombozi, ni muhimu kukumbuka Bwana anafadhili ni mwingi wa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Bwana ni mwema kwa watu wote na rehema zake zi juu ya kazi zake zote. Zaburi ya 145 mstari wa na 9. Kwa hiyo Tumuite kwa moyo wa imani tukijua kamwe Bwana hata yakataa maombi yetu. Tumuite Bwana kwa moyo wa imani tukijua kamwe hata yakataa maombi yetu. Hiyo ndio imani inao moyo wa kuendelea kuomba huku tukiutarajia uokovu wa Bwana. Tunapaswa kumshukuru Mungu kama Daudi kwa kusema hakika Mungu amesikia. Amesikiliza sauti ya maombi yangu. Na ahimidiwe Mungu asiye Asiye yakataa maombi yangu wala kuniondoa fadhili zake. Hakika Mungu amesikia, ameisikiliza sauti ya maombi yangu. Na ahimidiwe Mungu asiye yakataa maombi yangu wala kuniondolea fadhili zake. Zaburi stina sita mstari wa 19 na ishirini. Rafiki mpendwa, tumuombe Mungu aifufue kazi yake katikati ya miaka yetu. Tumuombe Mungu aifufue kazi yake katikati ya miaka yetu ya akumbuke rehema katika ghadhabu watu wakafunguliwe kutoka katika mauti na uharibifu imeandikwa katika kitabu cha Habakuki sura ya tatu mstari wa pili. Habakuki tatu mbili. E Bwana nimesikia habari zako nami naogopa E Bwana fufua kazi yako katikati ya miaka katikati ya miaka tangaza habari yake katika katika ghadhabu kumbuka rehema E Bwana Nimesikia habari zako nami naogopa. Ee Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka tangaza habari yake. Katika ghadhabu kumbuka rehema. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako unaoachilia rehema zako juu yetu siku zote. Asante Bwana kwa kuwa ujapo turarua ni wewe unayetuponya ujapo tupiga ni wewe ya funga majeraha yetu wewe ni mwingi wa huruma na fadhili si mwepesi wa hasira ni mwingi wa rehema na wema kwa watu wote jina lako litukuzwe milele bwana kwa jina la Yesu Kristo tunakuomba sasa kwa ajili yetu na nchi yetu ee bwana ukaifufue kazi yako katikati ya miaka ukatukomboe na roho ya uharibifu na mauti Inayo utafuna Inayo itafuna dunia. kizazi chetu e Yesu na roza ushoga na ulawiti Ukawarehemu e Bwana vijana wetu wa kiume na wakike wakakurudie wewe, wakaendelee kukujua sana, wakapate kuponywa kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mungu usiyeakataa maombi yetu. Tunaamini umetusikia na umetujibu sana na mapenzi yako. Kila ombi tulilotamka mbele zako wiki hii na yale yanayoendelea ndani ya mioyo yetu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Tunaamini umeyasikia Bwana. Nasi tunatarajia kuona wema wako katika nchi ya walio hai. Tunakutukuza kwa kuwa siku zote wewe ni Mungu unayetutendea zaidi ya yote tuya wazayo na zaidi ya yote tuyaombayo. Jina lako litukuzwe milele Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo. Leo ni tarehe nne na Novemba, mwaka wa na na tatu. Rafiki mpendwa, tukumbuke Bwana ni mwenye huruma na rehema. Si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Ni mwema kwa watu wote, na rehema zake ziju ya wote. Kwa hiyo, tumwite kwa moyo wa imani tukijua kamwe Bwana hata yakataa maombi yetu Mungu akubariki rafiki uwe na siku njema damu ya Yesu Kristo inayotukomboa ikaendelee kunena mema juu yetu kinyume cha mabaya yote amen